84. Legea dorinței Persoana care dorește cel mai mult succesul negocierii are cea mai mică putere de negociere. Negociatorii pricepuți stăpânesc arta de a părea politicoși însă neinteresați, ca și cum ar avea multe alte opțiuni la fel de atrăgătoare. Primul corolar al legii dorinței este... Indiferent de cât de mult doriți ceva, trebuie să dați impresia că sunteți neutru și detașat. Cu cât un lucru este mai important pentru dumneavoastră, cu atât este mai vital să păreți rece și indiferent. Nu zâmbiți și nu dați impresia că sunteți interesat într-un fel sau altul. O atitudine de ușoară plictiseală este cea mai bună atitudine pe care o puteți adopta. Cel de-al doilea corolar al legii dorinței. Este, cu cât determinați cealaltă parte să își dorească mai mult tranzacția, cu atât veți încheia o tranzacție mai bună. Aceasta este, evident, esența unei vânzări de succes. Negustorii chinezi care vindeau pietre prețioase de jad erau renumiți pentru obiceiul lor de a arăta cumpărătorului potențial o singură piatră de jad. Când negustorul scotea o piatră de jad care îi plăcea cu adevărat clientului, pupilele ochilor acestuia din urmă se dilatau foarte mult. Negustorul urmărea cu atenție acest lucru, iar atunci când vedea pupilele dilatându-se, știa ce produs își dorește clientul cel mai mult și cu ce client ar putea să negocieze cel mai eficient. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Înainte de a începe să negociați, întocmiți o listă cu toate beneficiile care ar putea fi obținute de cealaltă parte în urma negocierii cu dumneavoastră. Organizați-vă lista în ordinea priorităților, de la avantajele cele mai convingătoare până la cele mai puțin convingătoare. Menționați aceste beneficii cheie în cursul negocierii și urmăriți reacția celeilalte părți. 2. Fiți întotdeauna politicos și prietenos în timpul negocierii. Astfel vă va fi mai ușor să vă schimbați părerea, să faceți concesii și compromisuri, fără ca eul dumneavoastră să vă stea în cale. Această atitudine îi permite și celeilalte părți să facă la rândul ei concesii și să cadă de acord la momentul oportun.